گرانا مخترم ماردن کو دو مولانا کاری شفی اللہ صاحب درس قرآن دو پندرہ نمبر کیسڈ جب مقام دو تالہ بینک سر جمعات کے پاٹائیس او نتیس چھین دولار گیارہ کے شویرے دو دید دی دی ملاوی دو پتہیات ساتی سنت کیسڈ اینڈ سیڈیز مرکل دوکان نمبر تائیس عبد پلازان د دے مین چوک جانگیرہ رو سوابی فاپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر زیرو تینسا ایک ستاواندس ایک سو چو بیس آم پا کی شپگم نمبر سورت ته رستو دو سوره نا از الانعام پا نزول کی چه اللہ پا محمد صلیم را لگلده پچ پن پینزم پنزوستم نمبر سورت ته رستو دو حجر نا اگه چوان او دا پچ ده دو سورت داوست دویه څخه بیانېږي دوه قسم مشرکونه د شرکو رمبالي قسمونه دوه دي شرک او شرک فعالي شرک اعتقادي څه ته وایي چې د سره سره تعلق ساتي اشرک فعالي څه ته وایي خدای سره په یوکار کې ځان شریک کړي د مرګ د پاره دستور او قانون جوړاړی دا د خدای کار دی ته وایي زوال او جوړول دا شرک فعالي دی حرام او حلالون دا دا الله کار دے حتی ونه دا زما دے پیر زما دے استاد زما دے سیاسی کار دے لدی تعالی سره په دا کارولو کې شریک کیای ته شرک, شرک فعالی وای الله دا کارونه کوي صحل علی او صح حرامي حتی زما بلاره وره زما معاشره زما استاد زما پیر او زما سیاسی زما لیډر او زما پلانې دا حلال او حرامول کوي نو دې تشریکي فی دا کار د الله او تا په كوسره د احپل شریک دې تشریکي فی علیوی قانون ملک له جوړول قانون زمستاسه قرانه او سنتشته استا د ملک مولان پیران او سیاستیان راجاوشی نه نه من دي له قانون جوړو لداه د خدای سرزان شریک کو پس قانون جوړولو کې سنت نه خلاف ني فوج الکه کمزې بي نو په سرحدو پروتي داخلي جوړو مدرسې جوړو سکولونه جوړو اګه نو قران غسل رداو یو قانون دي هجو کې دا قران او سنت نه خلاف نه دا جوړ کا تجربې کار ور کا کدا حلال او حرام و. او دا قصاص او دا حدود دا جوړاې نو دا قران او سنت چیشته او ته زول جولم رد ده شرکی فعلی وکړه پدې ده پوي گئی د دورا په بدی گئی کنه د ملک د دنیا د چلو نه پار قانون جوړون هغه قانون چې قران او سنت کې د هغه بیان نشته لکه څنګه چې چنګیز خان او چنګیز خان یاثاق جوړ کړو تعزیرات هندي او قران او سنت ته چې کمی دفي خلاف تي هغه ته قانون او جدا به چلیږي ودا دا خو خدای سره پدې کې ځان شریک کو ناشیر کې فعلی نه شرک اعتقادی او سلور قسمتې یاو شرک په تصرف کې بغیر د اسبابونو مړولو جوندیکولو بچی ور کول دیوم کوي کله پیغمبر متعلق دی عقیده او ساتله هکده ولی او د قبر متعلق دی او ساتله او کله پیرو د بولاد او ساتله دګره تا کاری ورکړي د کټه غرزول کوي بی راتلو اسبابو لازو سرنیشتے اخفیو سرنیشتے اما بہو غور سائی دیتا شرکی اعتقادی و ایخا شرک فی العلم سمچ اللہ پوئی گی دا سی دیم پوئی گی شرک فی الدعا اللہ تا غیبانا آواز کئی یا اللہ راو رسی گی ادے پیرو فقیرتا غیبانا آواز کئی منی تا پنکا راو دا شرک فی الدعا دے آشرک فی الحبادت. دا خدایم عبادت کائے اذا بانیاداو نظر نیاز ملق یا سجدی ور کائے ناشرکی اتقادی سنور قسم دی دی صورت الانعام کی دادوار رد کئی پا دی دا پوئی شکر دا چه کام شکن داو منگ دی دا پا مسلمانان خدایم جنب تا بوزی بیمان میرا نبو نزی چه مولا سیفشتے اپا حالت تی حلق لو لا منگ چه مند تردی وو دا دی دا پارا که یو انسان سویدی آقیدی سر دنیا نا لڑ منگ دا بسته یو خضا یو سره لڑ زمانگ پل <سؤال> اس کار نشته خو منگ ده مسلمانانو چې دا ده شرک پاقیده که کم خلک پروتته رسم رواج بیداته نو منگ سر داده چه دا زمانگ روله دی انسانی او کلمه امویده دا په پا کلمه پویگینا نو زکر شرک که نو منگ خدایا دا نرخضی ده دی پنجه خوری. وائی نخلاص ناکارا مولا ناکارا پیر ناکار ناکارا سی یاسینا خلاصکی مال یم خریو ایمان تی خریو دوزخ تی بیای اما گوای چې ده دې شرک نخلاص شي کین نو تاسو په دې زیارت کډو کوي نه ای تجربه ورتېخي ناکارا مولا ناکارا پیر ай په لارې کړه په سیته اخري نالک دغه سیته واخلا کړه مال د خپل پرومرا کځما په دې کې مخورزو ول نو چې دې دې سرادتي جریږي ناکار سوک کین ناکارا پیر ناکار صبح کئ ناکار بولا عروس نہ او داوین ی ادارت نہ کئ جو خلق په قبرن عروس نشته ادي دې अवे تقریر او جیت کې ور لو کښی من وای عروس مرست نشته من وای چن د په قبر نشته تجل نشته رمضان دی आवाज نشته اگر عقیده ساتي چې دې پهونه شو کافر او مشرک او ت تمام او تیو پنیانو کی تامورو کی ورته خیم حقانیت کی چې ده چا د عقیدې دې مشرک موسا موسی علیہ السلام نے فرعون تپوس کرےو فما بالو ق بال القرون الاولى اغي بارک سوائے اغه وقالا علمها عند ربیا خبر نکوسړیا او زان سم کا اغه پويک خوای پوشخلی دی, کنا. لمن سبت دی. غم دیا اغا بکاوا. او بخی کنه لمانس بعد دي تا زه رضا کیسه گندیا تا پوچھنه مکو وا او زان سم کا نور خلق سم کا موسی علیہ السلام باندې دای تر فرعون کړیو فما بالو بال القرون الاولى لم بنو پاک سوائے هغه نه چې دادیه قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الله ترا غیبت در دا او صلی زن سب کفرونا نو من غاته چې زن سب کوخه هغه نو بل الله نه بخنه غړو په چې دا ذکرې درو هر نور خدای په شي او په ورته صوت ندی ګوره په دوزان صوت ندی ښه او دا دقا مولاکار دی دا پیرکار دی قرآن و سنت و سرحو اذا اغفر مخی خلق و جنڈی خاکو لے اذا را مدد شعوازی کوب اکثر بے پو جمعات کده اغفر مخیوین لوی ازوان را رسی گے دا با غلن هستو نتازو پروند ماہ دا ناولی ناولی. کی ہوئی لولا ینهاهم الربانیون عن قولیم ان اخم و اقلیم اصختو یعنی غلطی وینا نا اولی نمانکاو جمعات کبیورتای سیب لاز ایم نازاوله دی نا دور تا دانه چه دا, دا, دا, دا مواهی نازاوله دا اللہ نیشته دی دی رسول دی و دا نبی دی پا دی خفاییو چه دی مولادی پیر اولی دا کار مکن اولی دا کار نکن دا پیران براتلو الی پختانو کرا بر روک دا قستانی پا میست که ناز کن نا ایشاعتوالا شیخ سیفراغی و باری راوی استلو بار, را بار, را بار که نیسارو دا پیر خودو بچا هایدا ثواب ديویا ستاب ثواب نګرې چې ته ثواب ګټه دا مرزونو پکې ښا <تصال> چا به چاپلې ور کړلې غلې آچا خانانو بس چل کاو هغه مزدور کار به ولې غلا ا دې بکور ناشته ای از利亚 مندر له عزت جوړو قران دل عزت جوړو د سحق تک انسان دی ښا اوسم خانان نوابان سکې پولا مزدور اولیگی ورش دواو کا ادھا کنا تول مخلوق روانی اخ کولای اکیمری وطلاجدہ لگی بختور دے بختور دے بختور دے تاکر چی تر را لیگی تاکر غلام را لیگی ویزا امزدورکار را لیگی ادھا خیرت تر کیون نشتے خان منوالو کتی عزت من شا قرآن تواچو تعالو الا کلمتن تعالو ورطولی وی زلت نراؤوز بار اچت دا دوارا قسم شرک دی صورت کے رد کئی خواه علیکن صورت پسو حصو کی تقسیم دے پدواؤ کی دا ایک نا تر ایک سو رد دا شرک اعتقادی کئی آو دا ایک سو نا دا صورت تر اخیر پورې دی محصا دا پاگی که رد کئی دا شرک فیعلی خیل حرمت گوارے مکھاوا ناکار دا اللہ دے قانون گوارے مجوڑو قانون جوړول اللہ قرآن و سنت منگلتیار پروتتے اس دی کے اس عملی دا جمع کا کہ داو پا ملک ملکی نافذ کاؤ سنگ اون پزان اون پا دی خالکو دنیا کے بے سنگ نافذ کاؤ دین جرگاو کا وشاوی رہن نما قبل سر ربط سر رنبن ربط دا دے وے سور نیسا کے اللہ سو امور انتظامیہ و مصل دا عوام و دا کی او د حکومت په میاس کې ذکر کړو او سور مائده کې الله خپل حلال او حرام ذکر کړو لوس ارا اصل مصلحه ذکر کړئ الا ټول د چاله پاره ده الله د توحید او رد د شرف د پاره دي دا, دا الله توحید په معنی چېوازي الله له پزاته او صفاتو کې دا قانون جوړولو یو ربۃ داله دم دی. ربۃ داله د دا سوره مائده په آخر کې تاسو سووي لله ملک السماوات والارض خاص الله لر بعد شاید د دا کتا دا وما فی این ناو داغی دا چی دیکی دی اللہ ارسو کولشی وانو چی دا دا چا صفتا و قدرتی را شاید اگر تعریفنو کئی الحمدللہ جملہ قبری دا ومانا انشا دا احمداللہ احمداللہ دا اللہ حمد و سائنو کئی صفتون دا دو کئی خوا دا ما قبل سره ربت تی خوا کو نشوئی ویس تااا بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله خاصه الله چې بارچا مهربانه ای کنه ال رحیمی خاصه الله چې خاصه مهربانه ای کومو مینادو الحمد وهغه صفات د خدای ته یو د بلې ادم خپلې صفات ولې دي ایا د خله صفات ولې دي لله یوازې الله ردی الذي الله خلق السماوات چې هغه پیدا کړی دي اسمانونه والأرض آغا بدا کرد از مكا وجعل الظلمات آغا گرزولي دي تياري والنورا و رناغاني شباو مغراولي اروازمراولي یا جعل الظلمات گرزولي دي تياري ده كفر شرکا والنورا گرزولي در رناغ ده ايمان و ده سنلاتا ولو جداغ گرزولي دي دلالي پا توحيد سمالذين كفروا لبعد دين رستو كافران بربهم ذَرَأَ بَلًا يَعْدِلُونَ دَدَگای دادل مانې ماطا زمخ کې ها پسوره نه ساکري عدل يَعْدِلُونَ د عدول نده الیګ او يَعْدِلُونَ د عدل نده برابرې کوي لرومبای معنا څو ګرا ثم الذين كفروا بيعوا خلقو چې کافران دي يَعْدِلُونَ بربهم اغي الیګ د خپل ربنا د خپل رد کتاب نړیږي اځه مانا کفرو الذين كفروا بیا غل چ کافراند به ربهم د خپل رب سره یا نور خلک برابرای خوندا کار کول شي دایوم کول شي زمابېرو مولا زمانا کار سياسي کول شي الله سره نور برابرای وي په هلو حرمت کې په مانا پوشوي لا بدل ترزي اچھا جی هو الذي الله غزاد ته خلاقا کم چی اغتا سو پیدا کری ای من تین اند خاتینا خلاقاو من تراب خاورینا دا خاورینا روستو خاتا جھوڑا کرا دا خاتینا بیا اوچا کرنگاری کرو من سوال سوال من حما ام مصنون آدم علیہ السلام اما قدوان بیا آم مقرر کری دا اجلا نیتا چی دورا موسم بجوان دے و اجل موسمان آنیتا مقرر دا عنده دا اللہ سر ثم انتم تمترون بیا تاسو بیا تاسو بیا ام پا دی کی جگره کوئی تمترون نا میرا ان جگره آیا نا میریتن شک کولی ثم انتم بیا تاسو تمترون شک کولی دا ثم ثم جراری دا د زجر د پاراری و هو اللہ خاص اغالاله دا دلائل پا توحید فی السماواتی چه عبادت کو لشی داغا پاسمانو لوکی وفی الارضی عبادت کو لشی داغا پاسمکا کی یا لمو سررکم اغا پوئی گستاسو پا پوٹو و جارکم پوئی گستاسو پتاوا و یا لو ما تقسیبون اپوئی گی پاگی چی تاز سکاوای کوایی کذرکی ساتی او چی سکای وما ما تا تیہم نرازی دیتا من آیتین یو موجزا من آیات رَبِّهِم دلالات در خپل، الا کالو مگر دي دې عنا دا غي نه موريدين مقړون کي فقد كذبوا يقينا غير رجون عليكم بالحق قران او توحيد درا لما جاءهم هر كلا چراغ دایتا عالم حق فرث ثم مساله او کړه تکظیم بکوها زرد چراغ شي دایتا اما او معنی کانو چودي به يغي پوري يا استازي اونټو کي كون کي ال ميراو ايداي لووري ايداي لووي کي كم اهلاقنا سمرا تباخري من مل قبل ماخيد داينا من قرن الفراي ما كنناهم طاقت ور کړو من غيتا فل ارضي فزمككي ما دمرا طاقت لمنو مکم چه طاقت مندر کلی لکم تاز تداغی مقدار و ارسلن سما آلائیهم را و راو بمند باران پاگئی سما مانا باران مدراران پشیبو وجعلن الالحانا گردلی من سندولا تجری چه بیدلبا من تحتیم لاندد اڈر ددائینا من تحتیم یو مانا دادا چه دبکم پلالا و راڑی دبا کولو که اس کیفاتی جوڑی اکلو یا اکا ولو که ناکا جونای وکا غشا جونای اکا پا دغتی بایگی وکا پا, پا پا پیراو باسی ادویم آمانا مل تحتیم لانده ده بنگلو دونه ده دینا فا احلک ناهم لمن تباک لاغی بی زنوبه هم فا سبب ده گناونه دا غی وان شعنا پیدا مکلو من بعدی هم پستا حلاک شونا قرنان پیرای آخرین نوری لکتاس دا سی چینو تاس در دا کارو کم ولو نزلنا کچری علیک پتا کتابا قرآن فی قرطا سل پکاغ سنو کی فلمسوه فسدی واخلی اغیل را با ایدی پا خبول اللہ سنو لقال اللذین کفروا خام خواوای با خلق چه گفر کرده ان حازان ده ده کتابا اللہ سحر مبین مگر جادوکارا ده انکار ده قرآن و پیغمبرنا لا محکی آیات کی وقالو ایدی لو لا انزل علیه انشرا لگل پده پیغمبر ملک الفرشتا چ هغه د ته تایید کړي ولو انسلنا کمن راولګو ملکه ان فرښتہ ا دایونه منی ستا پیغمبري لقد وی الامر خامخ په سلامشي تارم لبیکم ثم لا انزورول یا ودیت مهلت نش ورکوړه اګه زپه فرښتہ را لیکم نو فرښتہ دې لیدې شي نه هغه هغه د چا شکل ورکو په بدن ادم ردیږي پس کې احتوا غشک به بیا کړو زیداغوم آیا او کار کا د... اصرای کولی یو دودای بیراده نو چه دخاری کار که نو پر یو دودای سری کار که گی نایی که لا ادوه که مال ادوه که لاغا خدا شو باوا لاغا یو نا بیول ادوه جوڑونی رده تپوسو که نایی که کار دی پی که گی وی نا نا نده یوکلا نده دوکلا آقا ده یوی نده را تا دوه جوڑه کنی نو خدای وی فرشتا خوزن را لیکم خوگنا ت لو صمتت تا ته جورم چې تطوې شي بني ادم لو ته بیا خپل اعتراض کوي جدا بني ادم می. حل شو نا بني ادم تورښتې ما تليدي جوې جبرائيل عليه السلام او پیغمبر عليه السلام ليدو نا کله دیو صحابي شکه جور ته کله لبلو لو به دي ولو جعل الله كغو كر زو پیغمبر ملکن فرشتہ را جعل الله خمقا كر ځکه دا کار وسلوکو ولا لب ولا لبسنا خامخا ګډوډ ګډوډوالې براول ومن عليهم پدی چې دای کوم ګډوډوالې کی پراچدي دا ماشي پدیایو ولا قد استوز تسلی پیغمبرته وای په وېدا اعتراضونه دي کوي کله وای کوي کله دست یاې نن تووکې او مسخرري تی راونه شوي ديولن په پ غمبره بول په پ غمبررانو من قبل کستانه مخکې او مخفه کېږ تاپې ب کېږي فقب لنا نو راغې په خلکو صخررو چې ټوکې کوې خرې کوی میله هم د پ غم بررانو پورې یا بله هم دد خلکوونه ما عذاب چې دیغې پورې خندا مسخرري او ټوکې کولی هلته ورتهوا یا سیر و فل اردي په واخي مگر زاي هتي نشي تو ډوړای بپا خاو واخي بوخرو اوسم خلق سين لذي اذرنګي پټوان به و باسو نن نه برټه پاره وګوره چې دې ته تمه غرههلي وبدي کوم خلقو اغهولي قران تبعګه نو ګرام ته زي ا پښتخوریت ا پښتخری ورته وای که سو ورته وای دی پړه ها ها لږه زمانه یورشیکر سو مالسور بیا وګورای فکیف فا... کانا آقبت المکذبین سرنگی و انجام دا خلقو چی درغجن کولی کول ما تبا نکلو قول او آیا لیمان چال ردی ما آغا فی السماوات والارد چی برا اسمانون و ازمکو کی دی کدی نوی قل تور توایا لیللہی اللہ لردی کتبا مقرر کردی اللہ علا لبسی پخبرزان الرحمت رحم کول لحجمان لکم خامق آغا بجمع کئی تاسو الہ یوم القیامت لام پو مانا دروازه د قیامت لارای بفي اغي کې شاک نشته الذين خسروا هغه خلک چې تاوان کې غرزوري 1750 په کوفر او په شرک په امل ال منون غیمال ناراری دلیل اپلی وله خاص الله ما غدي سکنا چې ارام کوي په لایله د شپې و النهار او هغه دي چې خوريګي دروازه خپل خپل فعل مناسب براوباسي د شپې چې سک آرام کوي هغه د الله دي نو و النهار چې کوم خوريګي سوره فرقان کې بڑا ذکره دروازې سره قوري کینه تاسو راخوار شو چیرته د قران له دغه قوري دلی اديین لرست بیا لهګه ډډو لګه حرامو کې ولا ټول له خدای هو السمیع اللیم دغه الله دې اوریدل کې پویا قل وتو یا غیر الله آی سیوا د الله نا اتخذو زونیوم ولی الاسهون ان کې داسې الله فاطر السماواتی چی پیدا که انکی داست مانو نو دزمو که ده و هو یطعمو اغا خلقو ولا یطعم او اغتا سوک دوڑای نشی ورکوله دا داستی اللہ لبنزو نیو نا قل او آیا دا تعلیم خبرې دي یو سره مشرک ته یا کانو داستی بورتا وائی تا بلنی ونی ده خدای اسمان از مکا پیدا کری دسو دا دوڑای ورکی دیسو کولش دادا دعوت خبري داسې سی پوي پویا کا ہے قول او آیا انلی امویر تو یقینن حکم شویر ماتا ان اوله اولا چی که کم بزو رنبر منداغ چھانا اسلام آج دے ولا تکونن من المشرکین اما تا حکم شویر چې خام قاتب انکی گن مشرکانو نا قول او آیا انلی شکر ان چل اول او آیا انی یقیلنزو اخافو یاریگم ان عصویتو ربی کمانا فرمانی د خپل رب شرک میو کون دسان یاریگم عذاب یومی لازویم یاریگم د عذاب لوینا من یو صرف سوک چوارو لشو عنو داغنا یوم از ان پا دغرز عذاب دا اللہ فقد رحمه یقینا رحمو کاللہ پاغو وذالک الفوز المبین اداد کامیابیخ کارا و این امساز کاللہو طول دل دلائلی ک به درن سرخو گی به درن اولاد دینا پیدا کیگی به درن گزن و فالج فلا کاشفا نشتلر کون که لحو و غیل سوا دا اللہ من دانی زی موارده وی احلکا وی بویز دی پابوتا دا گزن لرکولو زی موارده لازو کوی وی دین دو لغرغشتو اسی که ننا لا اله الا اللہ و دا چا دا ناکاره ولا ناکاره پیر پشیر شیر کارول دیخورآ من سره نه راې چې خورآلی زده ک اوکه داله در باندې را اوخواتللارګزله او ف جراغې د دی لرې کوون کې بغیر دلهله بل سووک نشته د د زی موار دی ستا په کلي ک هم د بعدو بابا نو غ د بعدو بابا اوی خپلو میشته نوما په د خپلو څګلی دللی دي چې دی سره رو شامږشا مګه. داگتا خوطا ده تو د دخوان نراغست ده دادی والی پیوالی ده اوز بکی کم ده تبرک راغه حجر اسوات خکلو نورنا بیت اللہ کانی ام خکلو وحاجی حجل تلیقی سیدی لگونی دی اجاہلی حجر اسوات نا دا حتویم دا ملتظم نا ادر رکن یمانی نا علا وحکلو الخوم ناروا دی اتلاغس سرد حجا و شرکیات او ابداعات ور رسول کی اختاه ردا خپل کړي د خون نه دی غټ راغستله تا په دیوال کې کړه ها چې دی راوړ غړي نو که دې سکول شي تنظیم ول درارغیدو لیکای دې و پوره د هر نه مخې چی باد رانه لړکی ابو جان هم وی نی حجیانی هم وی نی کو کشورت نه کای دې ټول نه بالا و ایدا دا بادو سی موار دے بادو بابا نمی ولی خیرے سوری یوسف و راشدہ تاخفل نمی خیرے ما ولدانے دے خیرے ما خو آگا نمگے چھ مورپلار ولی خیرے شرک شتے کنی شتے ہوئے تاسو ہی لے و سر جڑی مخی لحجر اسوات نا علاوہ علاوه زی پوری ادہ حا دا ملتظم نا علاوہ بل زی پوری آدہ رکنی امانی نا علاوہ بل زی پوری بیت دا چل ادلتا ورتوی حجی سے پخیرانی داستاگا جاہیل حجی وانو آغا تاہی خوزن بیت اللہ اگیت علماء وی ناروالی نداد دید ہے کہ جی طبخی نولین اے ملکی مولان نشتے اے ملکی پیران نشتے اے ملکی حجیان نشتے وقاسا میں خوڑا لیکو اکتا رت کا ہے استاجی ازگاہ ما نرا لا نرا رجالا کننا نعودو من الاشرار آه... آی از مولاکار ده ده بلسه کار ده صحیح ده با که کنا که پر اصم رواج که در نه لرغ اللہ سه زاور کئی نو که دیده نه ده دی بچ کنه طالبا اللہ جه در که اب اخلاح چی اگه پر عقیده در نه شرک پانی لرغ نو بیاو تاز ده احپل و مقبرو که اگو رای کنا اگه قبر پکی ده سکی ده ده غرغشتوین دوه لزی ده ده مسلمان جمع پر از بیان کوا کنا قبر ک ودغاو او اي شيخ دي خدا راسم روان نوم خبر کا کړ چلو امر بالمعروف نهي عن المنکر اوکا واي امساک بالخيرین کو را ساي تا الله فائدہ خوشحالی او سیات او مال فهو على كل شر قدیر دا الله پارش طاقت لرول کې ده ولک دوزل بتات سوره یونس کې نزلتو فقیران پو خوارات لو غما لنگ راکا اکا نراکا انو در بانده بی وارو کنا خانا شمسی تمریز نور را کس کرده لاستا پوجراو جمعت که دا خلق دا کسی کئی که خلوال اوو کنا اکا خلوال دا نرسی داورتا دا وایا لولا ینهاو مربانیونا عن قول همین اسم دا دی گنان ویتکر عمت نمانی خنور سکرا کزولشی وایل ته نه زوان کړه وای غوخې پی پی توله شابل دا ملک پدی دروغ چلیږي مولا پکشته پیر پکشته حاجی پکشته او اسوګ dane وجې داسه کایولې ماخه د پیر دتن نه چا دې کبه یې کانا وہو علا کو فو علا کل شان قدیر دغอัล ارس کول شي وهو القاهر دغلا زور ورده فوق عباده د پاسه خپل بندګانو فوقيت الله فوقيتته وهو الحكيم الخبير دغلا حكمت والا خبردار ذات ته قل اايا اي شيئل وک تعز سما په پیغمبر نه مني مما نه اي اګه د قران حقانيت نه مني نه مما نه اي ولله غواي باست قل اايا اي شيئل كم يو کې زما په پیغمبرای محمد صلی الله علیه و آله غواده لو چې دای نه وای نو قل تور توایا الله الله شهیدن غواده باینی په من سما او باین لکم په استاسو کی الله وای محمد الرسول الله سوره فتح کی براشی زما په پیغمبرای باندې قران داتې خدای ویلی دی و اوحیا وحیکره شیر الی ماته هاذا القران و دا قران سنه قران راتل دنیا ته سل دی ختم با پی کئی؟ او دگا موکا دمونه با پی آجای؟ دگا موکا او لوی مقصدی صده لِعُلْزِ لَكُمْ بِهِ یا نا قرآن زتاستا بیانوم ار تاسو بزر یرون پا دی قرآنو نا لکه بیان قرآن بانیو یرون چې چیتو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین علیف لامیم زالک پا دی با یرون کیگی کی. نا نوائے و دخلی صفات ورطا بیان که سوره انعام ماه دا بقره ورطا وواه یا رول پا دیدی و ای قرآن ترجمه با نکای ترجمهون اصلا نجوریگی دا خبر مکوه اولی نجوریگی راجع قرآن ازدکی کنم قرآن اللہ دنیا تصلا راگ تیگلی لطخ جنلا سمن الظلماتی لنور علیب لامیم کتابون انزل لاو الیکا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَأُنْزِلَ كَمْ بِهِ زَبَيرُ امتاز لره په دې قران پیغمبر به بیانای او ممبلغو هغه سو بهروم چې دا قران ورترشی قران تر قیامت ته پوره دی ائن لکم آیاتو لتشهدون خامقه بیان او گوي الله ييقنن الاسرا آياتا خدایان دي او خا نور قلته ور توایا لا قل اوایا انما یقیناً هو اغا اللہ الہن حق دار دا بندگای دے واحدون یو دے و انن یا یقیناً زچیم محمد صلی اللہ علی بری اول بیالیم مما دا اغا خلق دا اغا شیزوننا تو شرکون چی تاز دا اللہ سرکم حصدار کری دی دا نور شرکت نمانم دا سبوبای نمانم دا لا توملات نمانم دا د دا جوندی نمانم دا اسمک دا اسمان اللہ سر شرک نمانم الذي نه آاطاینا اوول کې تابه ه فر خلک پهشته الذي نهغ خلک او سادان پهکشته الذينا خلک آتای نه اوول ې تابه چې اورک د بګ د اوورته اننجیل یاعرفونه وغی پیژنی دا خپل ظاملو بج چایا دا زما دي بلکې پاغېې بم ش پ دا شي چې مورې ببد خللاقی کړ دا اوستا پر سالیم کاره شنی شتهنا خلک حاضرو الفصوم <سؤال> جتاوان کې غرض او خپل <سؤال> زالونا <سؤال> فهم لا بينونا غيمان نراړي ومن ازلمو صوب تلوي ظالم ممن من دا غچانا افتراچ جوړي على الله كذبا الله دروغ تاس دماویر دا اسلمو لفظ قران کې زائ پزایده سوره بقره کې ومن ازلم ممن منع مصاجد الله ومن ازلم ممن كتم شهاده عند الله لذلتو من ازلمو لو ظالم قبيه وي وي ردينو بلاشه جوړيږي نو مطلب دې په معناونکو چې ظالم آغا دی چې د نور شيزونو نه منکای دی هم ظالم دی خو چې جماعت نه مالکای دی په معنا کوونکې کله ظالم دی الکه پټاون کې خډیر خلقت وي چې د الله دین پټای نه دی په پټاون کې ظالم دی دروژن کو دي ظالمان او په دروژن کې لوی ظالم څوک دی په الله درو وي په دغه فرصبانا پوره کیږي ایسمه تبزیل نه کړه ایسمه تبزیل پورتو کې ستوي آغا اسم چې په بل باندې غورواله کوي اردو کې ورته اسم تبزیلی وي په عربی ګورته اسم یو په بل غورکې ظالم کو په یو ظالیمینو هر یو شو نو ما ورته دا فناو حکیده فمنه تاون کو زندنه او حدا په پټون کو کې زانه نو حدا په تارو جلو کې زانه نو حدا د دې کې زانه ظالم دی که ته پوښوي او کنه کتا ته بلاو وای دغه مطلب د احوال سرم دی ویلی راځی چې قران او سنت پرې ریګه مولاته او ان شاء او ان ومال عزمو سوک دلو ظالم ممن دا چا را چې تري على الله فله قذب دوب دله لور نشته دله شیک نشته د وشته اوقد ز یا دوغ جن کوي بهآيات دله حونه ن لم داداخل حرم لا بلا دالو ظالم د یقین شان دا د لا يف ل غظالمون ظالمان وَيَوْمَ نَخۡشَرُهُمۡ فَكَمَرَ ٱلصِّرَاجَ مَكُونًا جَمِيعًا تُولُو خَلَقَ وَيَزُوكِ تَبُصْكَيَ ٱللَّهُ وَيَزُ ثُمَّ نَقُولُ بِعِبَادَايَ مَالِ ٱلَّذِينَ خَلَقْتَا أَشْرَكُوا بِٱلشِّرْكِ كَرِ مَالِ بَرَخَ خوارقَ دِلِي أَيْنَ شُرَكَاؤُكُم كَمْ زَيْكِ رِستَاسُ دَبَرَخِ دا خَاوُن دَانْ جِ مَالَا جُوكْرِيدِي عَلَى كَدَالَفَ ذُزَلِ قُرْآنِ كِ دو قِسْمُ مَالِ مُسْتَامَ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُم أَيْنَ شُرَكَا إِ تا بيات خَتَايَخَ یو دلدات این شرکا او کب تاسو حصداران د ده دی نه نه نو نو تاسو مالا جو کردی نو دا داسی چو لکا تا تدر ده جو او این شرکا ای کم زیدی زمان حصداران چه تا مالا جو کردی یو دا چه تاسو جو کردی او یو تاسو ما سر شرک کردی اللذی لا خلج کنتم تاز تاسو پی گمان کهو چه دادا اللا حصدار دی ثم لم تکن فتنتهم بیا جواب ددې ښه جواب ددې اعلان قالو مگر وای بدې والله قسم په الله ده ربینا چی رب زمنگه ما کنا مشرکین لو مون شرکول کی د خپل شرک مبه مشر شيخه دا جواب به خدای ته ای الله مون خو شرک نه کړي الله وای وګوروي قول زر اگورا کیفا کذبو سرنگ دی درو غویل علا الف سین پخبلو زانونو و دولانهم رکشد دینا ماغا کانو یفترون چه او دی دزان نجوڑا اون کی و منهم زنی پا دی که مناغا سوکتے یستمیعوی لائکا چه وگدی تاتا و جاننا علا قلوبهم اویخی دی منجور کردی منج دی من پذرونو اکین نتن پردی لی پیغمبر مجلس تا ورالو قرآن بیعوری دو حض ده زده و عینات پرده پاکی پرتیوی کلا فجا وجع اللہ گردهولی دی منگ علا قلوبهم پزرونی دی اکنلتن پرده سلح ایفتحو ہو د ده پارا چه ما تا بد لگی پوی دل ده دی پوی اکول ده دی پا ده ده پارا اللہ افتحو اللہ افتحو ہو چه دی, دی پویلشی وفی آزالهم اوجو کردی دی منگ دی, دی پو غبنو که وقران درنوال زریقی سید ناکار مولا ناکار پی اگر تیچ پتیوال بسورش کنا مرتبے چیزن و طب اساس سالیری او امساری باراتو پلکابے جارو کو انوار ازن ترا کو سکلو انداکی سینے دے پر یگونو کے پرتی ردی کے قران ندوزی نہ لیکن ندوزی کرا تبو قران وے دے ورتا د نک کیسا کئی خو جڑای کسی بدر تا کئی و یرا ای کل ایتن ک چریتےونی ہر آیات لا یمنو د ایمان نرالی پاگے حتا تر دې پوری ځاګه وکړه کله چې دې راشي تا ته یو جادله نه کا جګړې کوي تاسو را کی وې تاسو را و جګړې کوي یقول الذين كفروا ويا خلق كافراند انه ذا له دا قران الا اساطير الاولين مگر لکلي شي کسی د زلو خالکو تاسو ته راځي نو سبوديان لکلي کې ذریعہ کی اساطير جمله اسطورتنا اسطورشي څو لکلي شي کسی وهم دایچری ینهول نه من کول کوي د خلکو انو انوده قران نه ګرځي خلکو سی او قران غره ونوای خان اله سوار له علم په کار دي دی. نو دا ته پوښتنه کوي چې دا چاله دا مفسر له په کار دی وفسر اقا اراځه کنا استامولان چې د کومولا په مذهب یې نو تا ته زه خهما چې دا هغه پادان کی وادته خلک چې قاعده به نیویډه ناس پي دا کوي اگر ور تولیکی لو پڑھبه کې غو تاسو غو بوډا نه اړه وي الکه د قران ترجمه مکه واخله قران ترجمه نه سره جوړي وهم داخله دي ينهاول ملائکه خلکو لرا انه د دې پیغمبر او قران نه وين او اوريدي دی انه د پیغمبر او قران نه په خپلهم قران نه راضي بلوم ملائکه داسې خلق رضا نه ساتي ويهلكونا دغه معنا وهم ديچدي ينهاول ملائکه خلکو لرا انه د دې پیغمبر نه کله پیغمبر تو تکلیف نرا سووي ابو طالب سي بسوي بچيان وسيار وارو ما پورچ سو پور چاشته یو کستا تاسو نشي ویله سو پورچ زما سر د خاريف بالغ په قبر کې نه دی سر له د بالغ د خاري جوړ بس بیا بیا بيدو زه ممانه ادا دا په هم اته کافرانو وینهاو نا مانی کول د پیرامبر د تکلیف نه خلق لره انو داغنه ویناو نا لري بغرزي د پخپل انو داغنه او پیرامبر ایمان نه راړو دا به معنا ده کا پدې ده پويږي ابو طالب ایمان نه راړو او خلک جور تنه پرې کوو د توسنه وایخه و ايولكون دينه تبا کوي الا الفصوم مگر پخپل زانو نا وما يشعرون او دينه پويږي پخپل تبا اي wala'ta ra ka charitauli da ep gambara aw da quran aw ridun kiya izuqifu kal chday raban udro le shi ala anari pa khakida ur faqalu wa yabdaya laita la hay arman de banglara no radu chu wapas klesh duniya ta wala nukzib biayat rabina man manu darujun ka dalail daraxpal wala kunu min almu'minin ayuba man da mu'minanun nal wala kalta arman kai rubama yawaddu allazi la kafaru law kanu ارمانده چهمن دنیا تا واپس دنیا ته بیا راتلی شی دیوی رو سنرازی په پلهی باندې نستی دی. یا زریده کوم یا ایلین ته تلیا شی جین تل بیا راوزی دا ابو دا بز توزی تا کتاب کې یوخد له کتاب د قران ته مخ مخ کا د صحیح او غلط معلوم کلو کوټی زانو کړو کنه وګوره کتابونه بیا واپسی د روح دنیا ته لشته دا مذهب د شیعاګانو دی او دین دوانو دی اغی په تناسخ باندې قائل دي اغی وې د مالدار سره چی ته نه د مزیک لري د روح راوځي لو په غریب کې یا سپی کې ورنومځي اود غریب هغه په مالدار کې ورنومځي عقد التناسخ عقیده ده اشیاءګان وې روحونه مړی راځي کور ته سړیان بسوي چې قران او سنت و سره وي مړی کو روح ووته بیا بیاشته روانه دنیا ته بیا ناراضی بیا دے وای په بالا ای بناستی د وخته وظی پاور کو د لوا پندکه د غړو دندکه د وخته را لا د کور تر ازی سلوی خوزی په بلای ناستی اوی ملک مولا نشته فتاوی حقانی یو ګوری وو لکافتا ولا ا ګوری والا ندی ملک نشاندی افتا ا دی الاکی سو کی ا ګوری والا اغه کی وو ګورا وای روح بیا دنیا ته ناراضی وانو چې تدخله استاده شیخ الحدیثه مو کی خبره نه مانیست انا خپل کتاب ګورئ زه د سره څوکم کم ځای دوه رکړې حقالیا کې نه لکه روح رازی او راضی دا ستاپ خپل کتاب د پلانې جل پلانې سفرشه چې در وخم ای خو نه راځي خدا پکی دي لدا تا د حقالې روډه سره خوړې اوس پیڅې ورکه ځان لواخ لا شپږ جلد کتاب د کنه انو ګوره مطالعه کوه ندې نه هغه کړه توې دا مولانا له کړه دا هر مولانا وته پوسنه چې خپل ټوپک صفاکې خیرتي لړکې ښا ما سم مطلب هغه مولانا وته پوسکه چې کتاب ګوري اته له ورته معلومې هغه پاساتې معلوم نه وای زباله masala وګورم ښا په دې دا پويږي وای روحونه بیا راځي روحونه بیا راځي دا ماته یو بولا و ده حقایین فارغه عبارت تخبل کتاب کې ندی منی خپل مولا چه نمال جو ندی منی کنم لدی سوی که من خونه پاک زنیا تواپس کنم درو... لالا یا تو نمان درخو جنگ اما منان بایو اللا وی دا دی اولی وی لا اولی دی وی د اولی دل دی بلده سنه دا بدا لهم خکارشو دایی تا ماغا کانو چیو دایی اقصونا دایی با پتاول با بیفال دا پار دا ویجدان دی چسی دنیا که پتول کنم جنتا دوزا خو. دا د پټ ساتلی ویوالې پینو نه راغور تر کارې شوې ده ځکه دې وای ما دنیا ته ولېګا زو بسم ام ثوري تام بيجو ویل کنا وې بیا ما نو من قابلو ما کې ولو رد الا لو تسلف راضی و نه نه په یقین نه او بالفرض کچري و شو ولو رد که د یو اپاس کې شو دنیا تا لاادو نو خامخا دای برا ګرزی لما اگه کفر شرکنا رو آوتا نهو چی دیتی من کلیشوی پا قرآن و سنت کی عنو داغین پا دنیا کی و این لهم لکازی بون یقینا دی دنیا کی هم دروغوی وسم دروغوی تا دا دروغ جندی خواه بیاوزوی گو داخو ما خوب لی دو ما خوب وقالوا ايده ان هي نددا جوندون سما الا زمن الا مگر جوندون زمن د دنیا د دنیا بل جوندا دشته را وما نحن بمبعوسين علي يوم قرتكريشيد قيامت ننكار الله وي ولو ترى كچری تولی از وقفوا کله دی ودرو له شو ودرو له شی حلا رب رب تا نو اوبوینی یو لاشناکار چه دی بسوئی قالا اوبوی اللہ علی سحادا آئی نده دا قیامت تا دوبارا جوندون بلحق کرختیا قالو اوبوی دی بلاولی په تش پا بلاکارنکی قسم و سر خوری وربینا قسم می دی زمن فراب چه قیامت حق ته قالا اوبوی اللہ فضوق العذابا خوصا کئی عذاب حولی لما کنتم تک فرول فسبب داگی چه تا دا دوبارا جوندون نه الكار کهو قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ يَقِنًا تَوَيَّنَ دِي اَخْلَق كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اِلٰهِ دَرَج جنکې ملاقات تدید الله سره اوخ وې سره ملاقات نشته حتّى تر دې پورې دا کار کوي اذا جاءتهم الساعه کړه جراجه د قیامت بغتتا الاصا ناصا اچانا قالوا وي بدئ يا حسرتنا اي افسوسه زمن افسوس پسې کو علا ما پاګ باندې فرطنا چې کومې کړې دې منفيابه بارد کې یا افراد تے ولکا یا تفرید تے دلتا تفرید لفظ تے تفرید کبھی توئی کامے سو ماں کے امات نہ منو ماں ولت یارے نہ کہو لو پاری پر سی زمر مان دے یا افراد تے زیاتی تے وئیے داخل غلط وئی افراد تفرید افراد تے تفرید تو آیا کما خبره بیتی که تعلیم افتوموی وهم یحملونا حال دا چه دی بپورتا کون کی اوزارا هم اگا پیٹی خپل علا ظوہورین پشاگانو دا دا دا دا دا کفر شرک پیٹے درا سمرواج پیٹے باید پشای علا خبردار سا آ ناکار دماغا یا زیرون چې دی کم پیٹی پورتا کرو علا کد آخیرت نتچارو لے دنیا بادو نا خیرت سر بسکے موز نکی رو جا نکی حج نکی تلاوت نکی ایمان نسا تی نا نا دنیا خدای غفور و رحیم دے دل ترا کل تا ورا کل دل تا سکای دل تا دیکھوئے پنی کمال چه پاور زان لگتی په خدای اتماع دیشتے از جنت پا بخنا ورکولو باندیشتے یاو شیطان دو ککای دی ومل حیات الدنیا ندی دا جون د دنیا الا لاعب مگر دل بغنتا کی دی ولہو نون دارالا تا زنان بشپو دپارههپ د پهېنیشته ولت دارولهاخییرتو تخی با خیررتته خاامخ کوروسته نه خیرون غوره د خوچاله ل الذي نه کوون خلکو دپاره چې ځانې بچکې دنیا کې د ناار نو نوکه یوشید ش دله احی به او لهوي ابندې غوره نو عقل می دله در کړې تمیزی وکهه نه اوافلاتهاکون او تاسو داقل کار اخل ت سلی پې غمبر ته کو به دا خبرې ه د علمو یقین من ان هم یقین شان دا دی لا یغزو کا خامخ خفه کوې تااله پ غمبره ا خبري یقولون چې دی وي په هم یقیندي لایکه ذبونه کا نه دروغجن کوي تااله تاته خو صده وي ولاکن نهظاللی لكن دا ظالمان به آيات الله يچحدونون د الله دا تونونه ان کوي بیاته سنی ولاکه د کو بعد یک نه دروغ جنکي شوي سون من قبل لکه ساله پهخوا. وسو بروا صبر کړه نو تبوم صبر کای علامه صبر کړه او پاغه قص دی بو چې هغه دروژن کړي شی او او زو تکلیفونه ورته رسول شیو حتا اتاهم نصرنا تر دې پورې چراغ ایته زمنګ امداد ولا مبدل کلمات الله نيشته سو بدلون کې دا الله حکومته په سلول را ولقد جاءا یقینا راغله تاته منب ال مرسلين خبر در خبر دره علیګل شو پیغمبرانو وائل کبور علیکا کبوج وی اوگران وی او, او غټ وی پتا اعراضهم مخ اولد دا ك... د دی فینست تا تواتا کچریته وصلری ان تب تغیا چتولټه نفقن یوسره فل ارض فزمک کی ستار دای بعد معجزې د زمکی غواړی چینه پکاره ولی پکاردی ارستم در تراشی اه ا بعد د در مداسمن مطالبه کړي لوکاست پیغمبر اوو طاقت د زمکی کوړلو زراله ورته اګهستا طاقتې رسمانتو کې ځان در پېوله را ورتا هته څه شکولې دا پیغمبر په اختیار کې معجزي نشته د اولي په کې کرامت نشته او سللمان یا تلاب کې اندر پايې فسماي جولګي اسمانتا فتاتيهم بیاه درالته دیت معجزا ولاو شاء الله كالله افتل لجمعهم لديبرون كديو على الهدى و ایمان باندې په ایمان فلا تكونننا وخام خاتمكega من الجاهلين جنا پوانا وايلك سبكو دا اتفاق ها تابو وایو انما ايات تجيب الذين يقينا قبول ولك يا خلق يسمعون ماوتا نو ورادل تصيري مري نه کافرانو کي پشان د بولودي ا تشبيهن كلام والموتا اگر کافرانو چی پسند مړو دی پناوري دوکي او نه کاولوکي يا باسم الله اور تر کوي با الله دایلره ثم الیه رجعول يا الله ته واپس شي وقالو ويدای لو لا نزل علیه ولینش علیګله پد آیت المعجزه بالربی د طرف درخ پلا قل او ان الله قادرون یقینا الله طاقت لرونکه د علاد دي خبر اي نازله چ رولي کی آیت المعجزه ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دین له د مجزیم کار بو کې وما من دبت ن زن د سر ف ارې پمکه ولا تو این نشتهلوتون کې یا تو رو چلوزي ب ج حې په نظرخپلو الله او ممون مګر مخلوک ما فرتنا من کو نه د کړي فې تاببي پهلو مخصو کې میشي ان شيناسمما دا ر بیاابپل رته یخشرون جا کوله شي دا انسان نه علاوه د پیران نه علاوه د دا دې حشر علماوي مرده بربشي ا بعضي وایي چې نه بدله بدله اخري ژوند دا غي نه ورستو بيعمل شي